Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Adeseori auzim pe unii spunând, Cum să mă mai duc la biserică? Pentru că am păcătuit. Cum mai pot să mă rog? Trebuie să spunem că o astfel de gândire pleacă dintr-o conștiință care este sub influența celui rău și care nu urmărește altceva decât să-l depărteze pe om de Dumnezeu și să-l piardă, aruncându-l pradă deznădejdii. Din potrivă, prin rugăciune cel păcătos, câștigă iertarea păcatelor sale și chiar poate să ajungă drept și bineplăcut lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși spune, nu am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Tâlharul răstignit împreună cu Hristos, numai atât a rugat pe Mântuitorul, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într un împărăția ta, și Hristos l-a iertat. Căindu-se, vameșul a rostit numai cinci cuvinte, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului, și s-a întors îndreptat la casa sa. Iar împăratul David, mustrat fiind pentru păcat de Nathan, a grăit, păcătuit am Domnului, și Domnul l-a iertat. Fericitul Augustin zice, cel ce se așterne la rugăciune pune capăt păcatului, iar cel ce pune capăt rugăciunii începe a păcătui. Rugăciunea face dintr-un păcătos un drept, pentru că prin ea se câștigă darul pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu. Rugăciunea coboară asupra noastră Duhul Sfânt și luminează toate cele din lăuntul nostru. Această lumină s-a lăsat văzută în afară la mulți sfinți în timpul rugăciunii. De pildă, fața lui Moise strălucea de lumină când s-a coborât de pe munte, unde grăise cu Dumnezeu. Sfântul Simion, noul teolog, a fost văzut uneori în timpul rugăciunii înconjurat de o lumină strălucitoare. Rugăciunea pătrunde sufletul ca o rouă cerească care îl însuflețește și dă puteri noi. Deci rugăciunea este folositoare nu numai pentru cel ce trăiește după voia lui Dumnezeu, ci și pentru cel care, deși a căzut în păcat, se străduiește prin rugăciune să părăsească răul predându-se lui Dumnezeu. De cealaltă parte, unii se cred drepți și consideră că nu mai au nevoie de rugăciune. Dar cine poate spune că este cu adevărat drept înaintea lui Dumnezeu? Un asemenea gând dintr-o dată îl aruncă în greul păcat al mândriei și iată nu mai este drept înaintea lui Dumnezeu. Cel drept are și el nevoie de rugăciune și dobândește folos din ea pentru că rugăciunea îl ocrotește și îl ferește de ispita păcatului. Ispita este lucrul diavolului, ea întunecă mintea și slăbește voința. Rugăciunea, din potrivă, alungă ispitele, luminează mintea și întărește voința. Rugăciunea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, lucrează ca apa asupra focului. Este o ancoră de mântuire pentru sufletul în primejdie să se înnece. Demonii, văzându-ne stând la rugăciune, fug repede, ca hoții care dau cu ochii de soldații cu săbile scoase. Cel drept ajunge prin rugăciune la o viață foarte îmbunătățită. Cel ce se roagă bine știe să trăiască cinstit. Cine se adună, se aseamănă, spune înțelepciunea populară, iar cel ce convorbește, necontenit în rugăciune cu Dumnezeu, oglindește în el desăvârșirea. Deci rugăciunea alungă ispitele, fiindcă este pavăză de care se frâng săgețele aprinse ale vrăjmașului. Din potrivă, cel care nu se roagă, cade ușor în păcat și nu se mai poate mântui. El nu are nicio putere în lupta cu ispitele și este ca un ostaș fără armă în fața dușmanului sau ca o pasăre fără aripi. Rugăciunea este pentru suflet ca aerul pentru plămân. Rugăciunea este un dar pe care ni l a dat Dumnezeu. Ea stă la îndemâna tuturor. Să o căutăm în biserică, la sfânta liturghie și la celelalte slujbe, să ne rugăm acasă și oriunde și oricând, ca să ne umblem de harul lui Dumnezeu și de mulțimea binefacerilor lui. Hristos a înviat!